mai ejesen közzületek azért jöttek, hogy hét ünneptét, hogy ünneptéjeket hallgassanak. Tartóthatja ka unul dintre dumneavoastră să fi venit ca să aude niște programe frumoase. Ia de scoină alum cialității fognă. Cu părere de râu trebuie să spun că acestea se vor înșela. Nem program rahit veleteket, vană munka ülés, nem megbetélésre. Nu va minvitat pentru a lua parte la un program, ci pentru o conferință. A nyössze meg a célja, hogy tanácskozzunk a zene a felelős terveivel, vezetőivel, énekkar zenekarvezetőivel. zenekar vezetőivel. Scopul întâlnirí noastre este de a discuta, de a avea o înțelegere cu programelor muzicale, orelor A zene az Advent egyházban. Despre scopul și rostul muzicii în biserica zenének a jó és a rossz felhasználásáról. De folosirea uh, bună sau rea a muzicii în biserica adventa. a kialakítása. Scopul este de a stabili un principiu. ami ízlésünk megváltoztatása, fogalmaink megváltoztatása. Kimbarea gusturilor și a ideilor noastre azzal a téllal gondoltunk az ítűség és a zene zenekar és énekkar vezetőkre, s nem gründit lá dirijorii corurilor și a orchestrelor hogy ők vigyék tovább ezt az düzeneteté -e és azokat az esményeket, amiket nekünk képviselnünk kell, ami egyházunkban a saját gyülekezeteikbe. Caie să ducem mai departe în comunitățile lor de unde au venit aceste gânduri, aceste principii. O zeneterin is Foia nălakotok uralkodnak, amelyek nem tetszőek Istennek. Și în domeniul muzicii stăpănesc unele lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Ui dogoc vonul tabaișten echházába, mai soha nem lenne szabad megtűrni. În biserica lui Dumnezeu au intrat niște lucruri pe care niciodată n-ar trebui să ezért a világszervezetünk elnöksége már évekkel ezelőtt egy riadó jelzést adott ki a zene terén. Din cauza aceasta, presedintia conferinței generale, cu anul urmă deja a făcut un apel. És mi szeretnénk ezeket az elveket tovább adni kinectek. Și noi am dori, ca-n același timp, să vă redăm și noi aceste klinci. Nem prédikációk lesznek Nu vor fi predici. Vă invităm, invităm, Elioadașul, referatumul și si niște referate care să producă, care să propulseze niște discuții. Nei, Elioadașul, vă invităm. Este vorba de patru referate și 2 înscri în toată Și după două vom avea o pauză. Mindenik előadás után, kérdések és felletek hangozhatnak el. Dupá fiecare referat, se vor putea pune întrebőri, és în n-acelási timp se vor da și Tehát a cél az, hogy értjük meg, hogy miről van szó, és úgy vigyük a megértett dolgokat tovább. Scopul este, ca să înțelegem lucrurile, és a sajá mergem mai departe. Hálások vagyunk, hogy egy ilyen értekezletnek a vendége lehet a Vajda Camarási Gyülekeze. Sintem múltsumitói Lui Dumnezeu, că ca și oaspete a acestei múlniri poate sa fie Comunitatea Vajda Gazda. Múltsumesc. És törvendünk annak, hogy a konferencia éne megtisztáta, de is bárjása szítti, amit gyülekeze tünkhet, și ne bucurám, că konferencia Cinstește astfel comunitatea Cămara, és magunkat más alkalmakra is. Și, cu mare ne și alte Isten ügye cauza lui Örvendünk hogy a konferencia a legmagasabb szintjén képviselteti magát ezen a És üdvözlőd, szeretettel a magunk körében a Timi Sándor el testvérul și salutăm cu multă dragoste în rândul nostru pe iubitul nostru frate Timiș președintele conferinței. Hasonlóan, îi întâlnim pe Cezar Giante, testvérul nostru, de asemenea îl salutăm cu multă dragoste în rândul nostru pe fratele Cezar Giante, care are o mare experiență în această chestiune și nem doar că sa facia, sa maia care nu numai că este specialist în domeniu, dar are și o experiență bogată în acest domeniu. O judechezeti, ielet, venishwan, e un uh, întreg hosumul de-a. Și Mi? în viața bisericească are deja un trecut destul de peștvier. Siveshul s-a laajal la niște papastalate și capacității, că e în a doua după în Și fraatele a fost amabil ca să. Nem pe experiențele sale în această după-amiază. Eb bevezető szavak után megkérem a Timișándor testvérünket, hogy legyensüves vegye át ennek a ülésnek és a munkálatoknak a vezetését. După aceste cuvinte introductive, <tos> îl încredințez peste fratele Timiș și <tos> ca să conducă să prezideze adunarea noastră din această după a Fiți binecuvântați reprezentanți ai muzicii înselecție din biserica Domnului. Legyetek megáldva mindazok, akik a bölcs zenének képviselői vagytok. Rát szubtitult ne boya adopteri unei koncenti musikale unitare. Dicsérjétek Ist az ő szent helyén, dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán. Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságán a gazdagsága szerint. Dicsérjétek őt kürzengéssel, dicsérjétek őt hárfán és sziterán, dicsérjétek őt dobbal és tánccal, dicsérjétek őt hegedükkel és kúvolával, dicsérjétek őt hangos cimbalommal, dicsérjétek őt harsogó cimbalommal. Minden lélek dicsérje az Urat, Să citim Psalmul 150. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul lui cel Sfânt, lăudați în întinderea cerului unde se arată puterea lui, lăudați-l pentru ispăvirile lui cele mari, lăudați-l după mărimea lui nemărginită, lăudați-l cu sune de strâmbită, lăudați-l cu alăuta și arfa. Lăudați-l cu timpane și cu jocuri. Lăudați-l cântând cu instrumente, cu coarde sau cu cavalul. Lăudați-l cu chimvale sunătoare, lăudați-l cu chimvale zângănitoare, Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul. Ideea e Rosszul van az apja, és majd foglalkoznak vele a testvérek is. Lesz gondjuk. A bűn egészében megrontotta az embert és az ember életét. Kivétel nélkül minden területet érintett. A zenét is. De Isten az ő übterve által egy népet akart magának féretenni, hogy képviselje az ő igazságának a világosságát az élet minden területén. Ezért meghagyta nékik, hogy szentek legyetek, mert én az Úr szent vagyok. Szent annyi, mint különb, más jellegű, elkülönített, férhetett, más hivatású. Ha bűn minden területet tehát a zene területét is érintette, akkor az elkülönítség isteni parancsa erre a területre is vonatkozik. Ebben is különböznünk kell a világ fiaimá. Nem egyszerű szórakozás, hanem magatartás, kifejezési mód, éppen úgy, mint az imádság vagy a bizonyságtevés. Ahogyan nem mindegy, hogy milyen ruhában, és milyen magatartással, viselkedéssel jelenünk meg Isten társaságában, így nem mindegy az sem, hogy milyen zenét ajánlunk fel Isten oltárára. Muziágon van jó és van rossz, e két pólus között éles elválasztó vonal létezik, mely az élet minden területét két részre határolja el. Így a zenevilágában is van jó, és van rossz zene, vagy ahogyan a gyülekezeti kézikönyv mondja, van lealacsonyító zene is. Utóbbi, idézem, megzavarja a lélek ritmusát, és aláássa az erkölcsiséget. Vissza kell mennünk egy kisé az egyházi zene történetébe és akkor, trebuie să ne hogy puțin în istoria muzicală bisericească hogy szakunk, hogy egy kis kirándulást tegyünk, a zenei múltunknak az elejéről, egészen a héber szakunk, kezdve. Si vă invit ca să reușim să ne integrăm în istoria muzicii veche într-o mică incursiune. Și să observăm cum s-a dezvoltat istoria bisericească și să observăm de asemenea faptul că biserica a fost a... Pretențioasă. pretențioasă cât privește această muzică. Mulțumesc. A egyház már a korai időkben elővigyázatos volt arra, hogy milyen zenét használjon. Két zenei forrás állott rendelkezésére. A hellén, tehát a görög és a héber zene. A görög zene mind a profán, mind a kultikus, hideg és statikus muzsika volt. Szépségét a nyugalom és az egyensúly adta. Ellenben a héber éneket... Improvizációszerűek, pillanati lelki állapotnak a kifejezői voltak, ezért ma is színesek, explozívek, elsodró erejűek, tele vannak belső vívódással, feszültséggel és izzó mely jellemző a héber ember és általában a keleti ember alkatára és vérmérsékletére. A legrégebb keletű héber éneket, kultikus éneket fogjuk bemutatni. Először szólóban, ön és azután pedig egy modern feldolgozásban egy izraeli zeneszerzőnek ének zenekarra és szólóra írott változatában și apoi ca o prelucrare modernă a unui compozitor evreu prin cântare și orchestrare. Meglátjátok a hangvételből, că egészen más világ, az a zenei világ, mint amit mi megsoktum. Din această înregistrare vă ve veți observa că este cu totul o altă lume muzicală. vota cheleti și Dar aceasta a fost lumea uh, omului oriental și de asemenea și închinarea lui. Haioquezha Să auzim primul exemplu muzical. mai <tri> Israel o hitvallása a hívereknek sömét Izrael aceasta este mărturisirea de credința evreilor hol Israel Asculta Izraele ur, isten, Domnul este un singur Dumnezeu és szeretni őt teljes ről, și te iubesc în din, din tot sufletul tău, ből, și din toată puterea ta a aceasta este prima și cea mai mare poruncă Kérném szépen egy kicsit hangosan, Bajáncsika. A legrégebbi héber hangszer.sak Ez volt a héber kürt. Mm. a személy, személy. Személy, a hoz és patácsisnak a feldolgozásában a semömá Izrael ének és és és is Natural várom, attentionát, és még egyszer atenționez că hogy a noastră, a este a totul a keleten, a mi a mi a mi a mi a mi a mi a Orient, a mi a mi a mi a mi a mi a mi a mi a mi a mi a mi a ez nem ok arra, hogy gyertek énekeink itt vajda Kavonása, mi is Dávidi módon. Az acesta mint motiv, ca să venim și noi cei din mai David. Ez már meg a lenne annak, amik vagyunk. Acesta deja ar însemna profanarea, stricarea ceea Kezdetben, suntem noi. a héberben elé uralta a keresztény de mindinkább érezhetőbbé vált a statikusabb, hellén zene felé való hajlása. Az Ambrosiánus énekek, melyek a és 5. században alakultak ki, megőrizték a Héber ének bizonyos sajátosságait és a Zsoltár éneklést, amelyet antifónák és hinnuszokkal egészítettek ki. Hallani egy régi Ambrosianus görög nyelven előadott énekről, amely Isten dicsőségét énekli. A doxos szó sokszor fog előfordulni, a doxa anyi jelent, hogy dicsőség. Vesauzi acum un cântec ambrozian în care se vauzi de multe ori kuvântul doxă, care înseamnă slavă. akkor, amelyben az egyházi éneket tudatosan leszegényítették. Amikor az egyházi ének lehetőségeit mind zenei eszközeiben, mint effektusaiban tudatosan, deliberáltan korlátozták. Ez a tény azt a teológiai házteret tükrözi, mely a kolostorok teológusainak a gondolkozásában a világi és a szent fogalmát elválasztotta, illetve meghatározta. Ekkor az egyházi zene már magán hordja a szerzetesi aszkézisnek megfelelő zenei stílust, mely formai, dallami és ritmikai önkorlátozása miatt áttemporálissá, tehát fejlődés képtelenné vált. Így alakult ki az úgynevezett Gregórián ének, mely a középkor egyetlen lehetséges egyházi zenéje volt. A templomi éneknek nem volt szabad az emberek tetszésére törekednie, mivel hogy szigorúan csak Isten dicsőségére énekelték. A görögökhöz hasonlóan hitték, hogy bizonyos ritmusok, dallamok, kicsapongást szülnek. A énekek szövege zsoltárokat tartalmazott, majd a mise szöveg egészen kiszorította ezt az utolsó igei elemet is az egyházi éneklésből. Szigorúan kíséret nélküli, úgynevezett cappella módon énekelték, nem keresték a szöveg és a dallamnak az egységét, egyetlen ritmus és mozgás, létezett, s a dallam mozgása korlátozva volt, nem töröttek sem a szép hangzással, mivel hogy nem embereknek szólt, ennek az énekstílusnak nem voltak hallgatói, hanem csak előadói. Augustinus és Cassiodorus korában létező esztétikai nézet szerint a zene egyik hivatása, a szív felüdítése, illetve a fül gyönyörködtetése is volt. De a középkori kolostori cellákban ez az elv végleg feledésbe ment. A gregorián énekstílusnak egyetlen varázsa a nyugalom, a megbékélés volt. Talán soha nem létezett egyházibb ének ezen a világon, mint a Gregorián ének. Mert a középkori egyház heteronom, esztétikai elvei szerint mind a művészetet, mind az életet az egyháznak kell uralnia és irányítania. Ezért törekvésében a Gregorián ének az antik görög statikus ének útján haladt. Elvált a Héber énekek dús életteli és belső lelkiállapotot kifejező eszközeitől. <Szor> stílusban komponáló nagy középkori művészek egész sora őrizte ezt a hagyományt, mely palesztrina művészetében érte el a zenei csúcspontját. A tridenti zsinak 1943 1563 atyái a világi zene térhódításától való félelmükben elhatározták, hogy palesztrinának a Marcel pápáról elnevezett miséjét nyilvánítsák az egyházi szerzők számára érvényes szabálynak, illetve kánonnak. Ezzel az elhatározással néhány évszázaddal visszavetették a saját egyházi zenéjüknek a fejlődését. Egy részletet fogtok hallgatni, Palestrinának eme úgynevezett kánon. Tehát, mintálul, egyházi művéből, amit a zsinat meghatározott, hogy így kell az egyház számára komponálni. Még pedig a kírié a Christ fogjuk Tehát, a Hírgalma. Tehát, az zsinat, a zsinat, a zsinat, amelyet de către amelyet a ca un exemplu, Ca așa trebuie să se compune pentru și anume din palestina menjünk a reformáció és az utána való zenei koncepció. A reformáció sem volt közömbös a zene iránt. Reformja a zenére is kiterjed. De a három nagy reformátornak az álláspontja eltérő volt a zene kérdésében. Zwingli semmiféle éneket vagy zenét nem tűrt meg az Isten tiszteleten csak az orgonát az ördög szélládájának nevezve elhallgattatta és kitelepítette a templomokból. Mégsem volt Swingli zenegyűlölő, hiszen ő egymaga 11 hangszeren játszott. Swinglit a középkori istentisztelet eltorzulása keserítette el, és ahelyett, hogy megreformálta volna a zenét, inkább végleg elhallgattatta. Csak az otthonban engedélyezte a zene gyakorlását, mégpedig, mint szórakozást. A másik nagy reformátor, Calvin, csak az egyszólamú éneket tűrte meg az Isten tiszteleten, és azt is csak úgy, ha bibliai szöveggel rendelkezett az az ének. Sem a hangszeres zenét, sem a többszólamú kórusművet, sem az orgonajátékot nem engedélyezte. Hollandiában például a Dordrechti sinak 1578-ban el is rendelte az orgonák leszerelését az összes templomokban. De had mondjuk meg, hogy az orgonák állami tulajdonok voltak. S tekintettel arra, hogy a polgármesterek voltak megbízva az orgonák leszerelésével, azoknak több szívük volt az orgonák iránt, mint a prédikátoroknak. S ezért megmentették az orgonákat, ma Hollandiában vannak még orgonák. Kalvin... Uter volt a reformátorok közül az egyedüli, aki felismerte a zenének mind liturgikus, mind ige hirdetői funkcióját. Idézem. Szeretem a zenét, írja Luther, de nem szeretem azokat a rajongókat, akik megvetik a zenét. Szeretem. Egy, mert Isten és nem ember ajándéka. Kettő, mert a lelkeket megvidámítja. Három, mert előzi az ördögöt. Négy, mert ártatlan örömöket ébreszt. Elmúlnak a dőrohamok, kívánságok, fennhéjázás, és első helyen áll a zene a teológia után. Luther és Melanchthon az igehirdetés szolgálatába kívánták állítani a zenét. Ez az a merőben új zenei hivatás, mely a reformátori zenét elválasztja a középkori egyházi zenétől. A templomi zene csak ott, és akkor éri el igazi hivatását, ahol és amikor összekötik az igével. Mert Luther szerint ige és zene összetartoznak. Hogy a zene és az ige összetartoznak, Luther Márton, a reformátor, három kapcsoló pontban ismerte fel cuvântul și muzica au o legătură atât de strânsă, Luther a recunoscut acest fapt în trei puncte de legătură. 1. E. maga az a zigei irdetisnek a zeneihez 2. A hit-nek amă hajlamă-ban, e meg. 3. A zene-nek amă adotciaga voi a hit fel ebrestese-ben. 1. Înclinația propăvăduirii cuvântului spre muzică. 2. Inklinácia credincei de a se manifesta prin cântare, 3. a muzici de a ajutat rezire a credincei. A zenének ezt az adottságát Luther további négy hatásban látja. Egy, A zene fogékonyá, teszi az embereket az ige felhívására. 2. Az így megrögzített ige hatása maradandó. Jó jegyezzétek meg! 3. Mert a dallam összefonodik az ige szavaival és ezzel titokzatos egységet képez, mondja Luther. 4. Ilyen formán a zene beállítható az igai egzegézis és az ige felelevenítésének a szolgálatába. Az Advent Egyház álláspontjával a következő idézettel támasztjuk alá a profetaság lelkéből. És cât de mult koreszpunde acest principiu, acest pont de védere a lui Luther, cu pontul de védere al viszericei advente bremsa din White-Hellén mondja a zenéről. Zene White spune, a zene egyik a leghatásosabb eszközöknek, hogy lelki igazságokat a szívünkbe plantájon. Muzika este una din mijloacele, cu cele mai mari efekte de a planta credinten inimile Mi gyakran van a lélek közel a kétségbeeséshez. Cât de adessia sufletul hm. este aproape de, de zbúciunk. Yes. Mi kemény sorongottatásnak idején az emlékezet felidezi Istennek néhány szavát. Ín kauza întrisztárilor, de câte ori muzika nu aduce la ideală Cuvântul Lui elfelejtett gyermekori dalnak a szövegét. Textul unui cântări, új, din copilărie pe care am ezek új értelmet, új célt adnak az életnek. Și a dau un nou sens, un nou scop vieții. Bátorításban és vidámításban részesülnek. És Luthernek az érdeme, hogy a komolyabb izmos népi dallabokból zsoltárokat készített, és egy új egyházi ének stílussal ajándékozta meg a protestáns istentiszteletet az egyházi korállal. Nem is csoda, hogy a luteri protestantizmus kultúrtalaján fejlődött ki a legszebb, a legtemplomid és a leghígeibb egyházi zene, mert ez Luther biblikus zeneteológiájában gyökerezik. Reformátorok zeneteológiáját és meghatározták a zene hivatását, illetve közösségi és egyéni funkcióját. Meritul Luther, Constantin Fattulka, Compus Salendin Melodile Populare Sobre, Dăruind astfel serviciilor divine, protestante, un nou stil de muzică bisericească, coralul, nu e de mirare că pe solul cultural al protestantismului luterian s-a dezvoltat cea mai bisericească și cea mai biblică muzică sacră, deoarece a avut rădăcinile ei în teologia muzicală a lui Luther. Urmașii lui Luther, în continuare, au dezvoltat teologia muzicală a reformatorului și au stabilit menirea muzicii adică a ei individuale și de comunitate. Például Kutternek a kompendiuma így tanítja a zene kettős hivatását. Idézem. A zene végső célja kettős. A. Isten dicsősége. B. Engedelmességünknek és tívünk hálájának a kifejezése. Idézet zárva. Johann Sebastian Bach, Mühlhauseni búcsú így tükrözi az igazi zenének a célját. Idézem. Glóriák! Istené egyedül a dicsőség. Ennek mély teológiai értelme van, mert kifejezi Bach zenei hitvallását, de nem csak az egyházi, hanem mindenféle zenéről, amit ő ír. Hiszen ezeket az iniciálékat találjuk a hangszeres műveinek a végén is. Bach számára a zene isten tisztelet, mondja Schweitzer. A művészet pedig vallás, ezért nem volt semmi köze a világhoz, sem a világi sikerhez. A zene öncél volt nála. Básznál a vallás beletartozik a művészet meghatározásába, és minden nagy művészet, a profán is számára vallásos. Neki a hangok nem hangzanak el, hanem kimondhatatlan dicséretként szállnak fel Istenhez. A Louis lui Hutter azt mondta, hogy a művészetben a művészetben a művészetben. A művészetben a a doua, exprimarea recunoștinței inimii și ascultării noastre. Johann Sebastian Bach, în petiția de rămas bun din Mühlhausen, astfel remarcă scopul adevărat al muzicii. Scopul final, adică slava lui Dumnezeu, cultivarea sistematică a muzicii bisericești, o fac cu plăcere. Păi micăpen érti Bach a zenei acesta, ziștendiciășit și a lelec felbibitășat solgalo. C ezt az egyik művében, amit írt a számodott orgona basszusról, egy 30 oldalas mű, ebben zene teológiai lagisztisztája. Uh, cum înțelege uh, Johann Sebastian Bach, în a prin muzică față de Dumnezeu, és menționează și în această lucrare pentru orgă. Jól figyeljük meg ezt az idézetet. A zenét, a mint ige és mint teológus beszél belőle. Azt mondja, idézem, a számozott basszus a zene legtökéletesebb alakja, amit mindkét kézzel kell játszani oly formán, hogy a balkéz játsza az előjét kottát, a jobb kéz pedig a kon és a dissonanciákat fog hozzá, hogy egy jól hangzó harmoniát adjon Isten dicsőségére és a kedély megengedhető gyönyörköztetésére. Mint minden zenének, mondja továbbá, hogy a számodott basszusnak a végcélje se legyen más, mint Isten dicsősége és a lélek újjászületése. Ahol ezt nem veszik figyelembe, ott nincs tulajdonképpeni muzsika, hanem csak ördögi, viszittozás és verklizés. Basszul csifrát, egy formát a de szövörsít a care trebuie executată cu ambele mâini în așa fel încât mâna stângă să execută not nota prescrisă, iar mâna dreaptă executa con și diazonantele uh, pentru ca să dea o Dissele. plăcută sonoritate armonică spre slava lui Dumnezeu și o delectare permisă a dispoziției sufletești. Ca și în cazul oricărei muzici, astfel și scopul final al basului cifrat să fie... Lava Lui Dumnezeu és nașterea Spiritului, unde nu se ia aceasta în considerare, Acolo nu tudunk vorbi despre muzică, ci doar despre un cipăt și flanșetărie drăcească. flașnetărie, Ez a ponton ért egyet bachkal az adventista zenesemnilet, amikor White <coughs> Helen által eskiria idézen, A zenét sent céra rendelte Isten hogy a a tiszta, nemes és magasztus dolgok felé vonja, és a lélekben Isten iránti odaadást és hálát ébreszteni. Szépsége, fensége, ereje legyen a zenének, mondja tovább. Szálljanak fel a hangok a hódolat és a dicsőítés dalaiban, vegyenek segítségül hangszert is, ha lehet, és szálljon fel dicsőséges összhangban Istenhez, mint jó illatú áldozat. În această privință, vizsúna muzikála advente este de cu Când Ege White scrie, Dumnezeu a rânduit muzica pentru scopuri sfinte, pentru ca gândurile curate să fie înălțate spre lucruri mărete și nobile, să trezească în suflet recunoștință și devotament față de Dumnezeu. Muzica să aibă putere, mărăție și frumusețe, să fie înălțate glasuri de slavă și închinare în melodii, luați în ajutor și instrumente, încât se poate să se înalță armonii de slavă către Dumnezeu, de A gyülekezeti kézikönyv pedig ezt A zene a művészetek egyik legmagasabb A jó zene nem csak szerez, hanem felemelje a gondolatokat és művelje a legfinomabb érzelmeket. Manuel Manualul i găsim scris: Muzica este cea mai sublima dintre arte. Muzica bună ne produce numai bucurii, ci înalte gândurile cultivă cele mai sensibile sentimente. A zene ma már megszűnt a véletlen és az esetlegesség műve lenni. Minden egyház rá arra, hogy ki kell alakítani a saját zenei hitvallását, olyan zeneteológiát, mely tükrözze elveit és egyházi hivatását. 1957. júliusában zajlott le Párizsban a római katolikus egyház patronálásában az egyházi zene nemzetközi kongresszusa mely alkalommal újból meg akarták állapítani az egyházi zenének a kritériumai. A római muzikológusok még mindig hisznek abban, hogy a vallásos zene elhatárolható az egyéb zenétől, zenei karakterében is. Számukra idézem, számunkra az egyházi zenének fő feladata, hangzott el az egyik előadásban, hogy az elmélkedés számára lehetővé tegye a magába szállást. Ezért el kell kerülnie minden kitörést, minden heves kifejezést, minden olyan külső leírás, melynek színei megkapóak. Arnold Mendelzon egy híres protestáns muzikológus véleménye szerint a zenében is el kell választani a világit a vallástól, vallásostól. Világi zenére alkalmas a szubjektívó expresszívó, de templomban ennek nincsen helye, mert az expresszívó egy időben, egy időbeli történést, egy individuálisan emberi fejez ki. A templomban azonban sem időhöz kötöttség, sem individualitásról nincs szó, mert az idő fölöttinek a, a dicsőítéséről van szó. Viszont Kurt von Fischer véleménye az, hogy önmagában a zene sem nem lelki, sem nem világi. Csak a szöveg, tehát az érzület, a meggyőződés, amelyel egy zenét énekelnek, vagy játszanak, sorolja az be világi vagy lelki félába. Itt két pólust idézte. Egy legtérsőségesebb liberális protestáns teológust, aki azt mondja, mindegy, hogy milyen zene, a szöveg az dönti el. A másik pólus pedig, amelyik azt mondja, hogy határozottan el kell különíteni a zenében is a világit a vallásostól. És most következik az adventista egyház álláspontja. Az muzikán látta elérkezetnek az időt, hogy foglalkozzék a zenei hitvallás megszerkesztésével. A legfelsőbb tanástestület összehívta a leghivatottabb szakembereinket, hogy megvitassák ezt a kérdést. Mindenki érezte, hogy az adventné proféciai elhivatásának zenei téren is kifejezésre kell jutnia. Nem csak életünk, hanem zenénk is az egyház eszményeit és célkitűzéseit kell, hogy visszatükrözze. Ezért egy tíz pontos, egyetemes adventista zenei útmutatót szerkeztettek. Biserica noastră în anul 1972 a considerat că a sosit timpul să se ocupe de redactarea unui confesiuni muzicale specifice. Comitetul Conferinței Generale a convocat pe cei mai inițiați specialiști pentru ca să trateze problema. Cu, cu toții au fost de acord că pe tărâmul muzicii trebuie să fie exprimată chemarea profetică a poporului Advent. Nu numai viața noastră, ci și muzica noastră trebuie să reflecte idealurile și programul bisericii noastre, Pentru acest motiv au redactat îndrumătorul muzical advent cuprinzând 10 puncte. Ozărsui e pond. Primul punct. Ozenei ne istece, dicioite-niei, segite-niei, kelgăi, kedvesmodo, nimadjugă-i. Muzica trebuie să slăvească pe Dumnezeu și să ne ajute al adora în mod de cuț. Nemesipce, eme-e fel și tistice mega Doi să nobileze, să înalță și să politice gândurile. Haron. 2. Depoiășoia hívót a saját és mások Hristos a o hasonló jellem kiábrázolására. 3. Să influențeze cu succes pe creștin în dezvoltarea caracterului lui Hristos în viața ta și în acelor. altă. 4. Ne se vede Patru, Să ai un text care este în armonie cu învățăturile scripturistice ale Bibliei. A szöveg és a zene által üzenet összhangban legyen, elkerülve a szent és a nem szent dolgok összekeverését. 5. arate o potrivire între solia transmise de cuvinte și de muzică, evitând amestecul a ceea ce este sfânt cu ceea ce este ha. nefânt. Harc! a ce színei ce ha. és a, ce ce a, a büszkeség megnyilvanulása. 6. să se ferească de teatralism și manifestări de mândrie. He. A zenei rész ne nyomja el a szövegben foglalt üzenetet. 7. Să dea mesajului cuprinsz în text, încât elementul muzical care îl însoceste să nu fie preponderent. 8. Érzelül egyensülybe legyenek az érzelmi szellemi és a lelki elemek. Op, Să mențin un echilibru rațional al elementelor emoționale, intelectuale și spirituale. 9. Soha ne alkudjön meg a méltó és a felsőbb erkölcsiség alapelveivel, amikor törekszik az embereket megtalálni ott ahol vannak. 9. Să nu compromită niciodată în altele principii de demnitate și superioritate morală în eforturile noastre, de a ajunge la oameni chiar acolo unde se află. 10. A helynek halgatoknak és az alkalomnak megfelelőleg el. 10 să fie potrivită pentru ocazia, locul și auditorul pentru care a fost destinată. Cedvesi în azért gyurtiunk o sănă, hogy üzenetünknek megfelelő zene-semléletet ki, și tudatosan în mindannyian gyülekezetünkben egy új, megszentelt zenei izle și kialakítása-i. Namunt, nu ca să alcătuim o concepție clară, adecvată soliei noastre, cu toții să ne luptăm în mod conștient pentru formarea unui gust muzical sfințic. Csélul kell titőznünk azt az esmény, hogy isten tiszteleteink zenei oltára idegen tűz nélküli legyen, otthonainkban vonainkban pedig nehangozik el, izléstelen, könnyelmű, érzelgős muzika. Să ne punem ca idealul de a nu aduce foc străin pe atarul serviciilor divine muzicale, iar în căminurile noastre să nu se audă muzikă sentimentală, usuratică, fără gust ízlés alakító erőpetetésünknek olyan kitartónak és határozotnak kell lennie, hogy éles határvonal mutatkozzék azok között, akik Isten szolgái, és azok között, akik nem szolgálják Öket. Öntrodanile noastră de a forma gustul se cere să fim așa devotăriți se observe o clară linie de despărțire între acei ce me serva lui Dumnezeu și între acei Mert nu olyan a bará udeno jellemet mert, ahogy a sákum, prietenul te a karakterül, a táplálék pedig az ízlést, a hranát tradez a gustul, éppen e így a kedvel zene și el, e Tot așa și ne is elárulja alapelveinket. Totalás, hogy a zene descopere principile, és bizonyos mértékben Istenhez való viszonyunkat is, és care măsură raportul, relácia noastră kudumnede. Túlzás nélkül alkalmazhatjuk-e téren is a parafázis. Farah, hogy putem parafrazálni is peace t t t milyen zenét szeretsz hallgatni, és én megmondom, hogy milyen adventista vagy. Minden időben volt testi és volt lelki zene. Következésképpen mind a kettő a maga vonalán fejlődött. Mi mostan a lelki zenéről beszéltünk. A lelki zene a maga folyamán láttuk, hogy fejlődött. Sőt, Luthernek a koráliától kezdve a csúcspontját úgy szólván a predikatív zene bachban és majd a későbbi e, predikatív e, romantikus, romantikus szerzőknek a műveiben érhette el. Ma a zene kint is a világban ott áll, hogy nem tudja, hogy mi lesz a jövője. A zene megtorpant. A zeneszerzők látszólag kimerítették az összes zenei lehetőségeket, és most már szubjektív nem zenei, hanem külső úgynevezett gépi eszközökhez folyamodnak, hangutánzásunk, hangmásítások, elektronika, stb. stb. Ma már van egy bizonyos megtorpanás, minden kezd eljutni a csúcs felé, és minden tarthatatlanná válik, a képzőművészetben is. Valamikor Michelangelo-ig és raffaello és nagyon szépen ugye az embert kialakították, és megfestették a kálváriát, Jézus, stb. stb. Ma pedig Vassarelli például kiállít egy fófehérre meszelt vásznak, és excentrikusan a közepétől egy kisé oldalra egy piros pontot tett. És kiteszi, ez egy festmény. És a címe a véges és a végtelen. Igen, ezt egyszer meg lehet csinálni. De ez ezerre nem lehet megismételni. Itt már eljúrott a művészek is oda, hogy nincs tovább. Új utakat kell keressen, mit? Megint vissza kell térjen a neoloklaszicizmusba, ha nem akar meghalni, mint művészek. Ezt most már világi nyelven beszéltük. De jöjjünk az egyhámban. Mi adventisták hisszük, hogy szükség, hogy a mi zenénk fejlődjön. És mi a zene fejlődése mellett vagyunk. A kérdés az, melyik irányba fejlődjön a zene? Visszafelé vagy előre? A mi egyházunk álláspontja az se előre, se visszafelé. Felfelé. Nekünk megvan az a meggyőződés, hogy az utolsó generációt éljük. Igaz? Nekünk nincs fejlődés. Nekünk nincs tovább. Nekünk csak egy van a menny felé. És a mennybe az a kérdés, hogy tudunk eljutni. Azzal a barbár zenével, amit némelyek kezdenek művelni már templomokban is, vagy pedig a megszentelt és az Úr oltára való zenébe. Ez az óriási kérdés a lenni vagy a nem lenni problémája. És ma délután erre nagy kérdésre akarunk megválaszolni. Én nem akarok mostan disztingválni, hisz következik a Janta testvér előadása, amelyik majd fogja határozni hogy mit jelent egyházi zene a mi kritériumon is szerint, és utána pedig tovább megyünk, hogy a mindennapi életben milyen zenét használhat mi az adventista is. És az utolsóban a negyedik előadásban pedig válaszolni fogunk, hogy miért van ellene az adventista egyház a ma művelt könnyű musikának könnyű zenének. akár közösben, akár pedig kórusban, ez Isten imád. Cântarea pe care noi cântăm în comunitate, fie în solo, fie în cor, nu este altceva decât închinare. Întrebarea. Se poate ca o cântare pe care noi o cântăm să fie închinare la idol? Igen, Da sau nu? Cu ce condiții? A Janta testvére referátumában egy kérdésnek hitt uh, uh, a fele figyelnyke. Fratele, Janta, nreferatul ne-a la o întrebare Ne-a tras la o intrebare. Még pedig a bálványi egy olyan modern módjára, és <hazán> anume, la o formá moderná de închinare la idol, amikor megszűnik az ember és isten közötti minőségi különbség. Când uh, uh, dispare... Uh, diferența de calitate între om și Dumnezeu. Omicor istent dilagiosit Când îl uh, profanează. profanează pe Dumnezeu. Îl secularizează pe Dumnezeu. Or istent dilagiosit Îl cu un lucru mai mult. Îl face obiect, îl face un lucru, îl face pipăibil. Să-i dau Arról, hogy az ő keblére hajtom a fejemet, az aki fellem, aki lélek. De exemplu, vorbezéssel -e faptul, când cineva își pleacă capul pe piek, és, dar adar, cineva fiulc undut. A szövegre utalom, a homlokomon érzem, és sí, simt szárutul lui pe frunta mea. Ezt nem misticizm. Azt nem un egy mistic. Ez bárványivadás. Azt acesta este un chinare la idol. és a szentírási sférábaol kiemelése és el pogányiasítása. Nu este altceva decât a scoatete Dumnezeu din trînțenia lui și a o face păgân. Ordenele het bárvány. A uh, muzika poate fie, uh, Lehet. Potet a fi. a végtelen kérdések végessé válnak benne, vagyáltalan în măsura în care lucrurile care nu au limită devin lucru cu limită. A végetemnek járó érzelmek a végeshez való hozzá bizonyulásá lettnek. Atunci când infinitul este raportat la un lucru finit amikor Istent és a mi világinkat összeelegyítjük. Atunci când amestekăm lumea Lui Dumnezeu cu lumea noastră. Ezt történik a pogányvallások. Aceasta se întâmplă în religiile păgâne. S pontosan ezt történik, amikor a világot behoztuk az Egyházba, és oda tettük Isten oltalára. Și tocmai lucrul acesta s-a întâmplat atunci când am adus noi lumea din afară în biserică, și am pus pe altarul Lui a Olvassátok el, űzenet, a fizicióságot című könyvnek, a sok. Aztán a számára, az amelyet ezek olyan zené, amelynekival vágyt imádás. Szócsitt, dim solikatretine red kapitólu, amelyre utal hogy a számára, hogy a számára, hogy a számára, hogy a a nagy testvér, nagy a kultúra és kultúra között különbség van. În sensul că între cultură și kultúra există o diferentă. <gül> és nevelés szükséges. És e nevoie de educație. De font azért vagy tök idegiva. Dar tocmai pentru aceasta sunt, Hogy elsősorban a nevelőknek az ízlése valtozzék meg. Ca în primul rând să fie schimbat gustul educatorilor. Feltétlen szükséges, észor, hogy a mi ízlésünk lelki legyen és nem testi. Este absolut nevoie ca gustul nostru să fie spiritual și nu trupest. Firez. Azt mondja de la Psalmodie. A Psalmul A zsidók cândul este 6-a 14 versen. 5 verse. 5 versetul mi voltuknál fogba gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz közötti különbség tétellet. Deci simțămintele cărora este practică cu privire binele și răul. Tehát nekünk oda kell nevelőznünk, aki ezt a reszortot a gyülekezet életben irányítjuk. Deci noi trebuie să creștem până la un nivel cei care răspundem de acest reszort al. Vagy nálunk, és a mi hitünkben megalkovás ne legyen. Încât în noi și în credința noastră să nu fie compromis. Ha mi eljutunk legalább erre a meglátásra. Ha mi eljutunk, legalább erre a meglátásra. Ha mi eljutunk, legalább a meglátásra. Akkor általunk az énekar nevelődik, és az énekar által nevelődik a gyülekezet. Atunci, prin noi, se mi, mi, și comunitatea. mi, mi, mi, mi, mi, mi, Bach mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, hogy egyáltalán a Bach-zenére gondolunk-e -e akkor amikor ideális muzikáról beszélünk. C atunci când ne gândim la muziká ideálá, doar exclusiv de Bach? Nem. nem. De én kérdem. Dar eu întreb. Szaladjunk-e Afrikai és mindenféle kanibál-zenéer addig, amíg a 376 korából négyet, négyet ismerünk csak? Sállergöm dupá cântecei africane, Până când din cele 376 de corale cunoaștem numai patru. Dar Asta nu este greșeala voastră, este greșeala noastră. Care, care ne ocupăm cu texte și care traducem. Nu Care nu care nu traducem. Pentru că nu traduce. A trebui să lucrăm mai mult. Ce a făcut bac? A reformátoroktól átvette a korálokat. De la reformátori a premuat korálokat. És ő ezeket a korálokat csupán csak összhangosította. Și n-a făcut altceva decât le és 7 8 feldolgozta, mindig más-másféleképpen dolgozta fel, mert, az, mert alá a támasztani az 7 8 és de câte ori le akincs, le akincs, le a le akincs, le a le akincs, le akincs, le akincs, le akincs, le akincs, De akincs, le a le akincs, le akincs, le akincs, le akincs, le akincs, le akincs, le a le akincs, le akincs, care a le akincs, le și Roita Roita kivül. Ez vannak tép romantikus egyházi zeneművek is. În afară de ele, există și piese romantice, frumoase. Csak ac nelegeneag romancok, numai să nu fie romanțe. Eș nelegeneag romantikusok și să nu fie. O să fie ca Micahel, Să nu fie romantice, să nu fie. Nelegeneag, nelegeneag, ki beştelenek. Să nu fie fără gust. Majd szó lesz később a hangszerek használatáról is. Hogy majd ez jó, de. Lösszet, de, si de uh, a vajá instrumentelor, gitara, a vajána. ez egy olyan könnyű zenekarba illő hangszer, hogy amikor megszólal, akkor jön, hogy valakit megölle. Aceasta este un instrument atât de potrivit pentru muzica ușoară încât, când își dă tonul, îți vine să îmbrățișezi pe cineva. Și poți aduce gândul, tu poți FATVND, o capsulată, deci o zgur capsulatară, și dacă tu crezi că acest. Acest simptom este transmisibil între simptomele tale și dumneavoastră. O cornavă animată crește la Duhazaba. Acesta este închinare de idol. Poți dizider și mai mult, mondiucă latu saniează capsuloid. Și dacă acest simptom se leagă de o persoană pe care o vezi, acord. De tot Atunci poți simți că a a lát, cesta, Tehát nagyon vigyázzunk a zenére, mert azt mondja a vajtestvénő, hogy sátán óriási hatalma az bűnre, a gonoszsága és a fülyesére.